Malo uredničstvo je tim djeca i mentora koji se okupljaju u vječu Mladih Penčić kako bi stvarali sadržaje za časopis Brixin. Nakon dva izdana tiska na broja časopisa Brixin, Ekipa malog uredništva odlučila se opustiti u avanturu pretvaranja pisanog sadržaja u audio oblik. Kako bi časopis barem u maloj mjeri bio dostupan i publici koja manje čita, a više sluša. U obliku podcasta predstavit ćemo vam dio sadržaja prvog tiskanog broja na temu ulica. Članci koje su nas inspirirali i koje smo obradili jesu. Ulica je autora Kristijana Benico. Od fantastičnih knjiga do prelijepih videoigara. Autora Vedrane Balen Spinčić Ane Sušić Sanje Alijević Anje Babić Natali Bosić Vedrana Vivode Barbare Zupičić. Luckasti Užubis Svatko ima pravo na ljenost. Autora Zvonka Ribara Ljubičasti Smučko Autorice Jelene Pervan Uz čitanje tekstova sadržaj smo obogatili raznim zvukovima koje smo sami snimili <skrisa> i odabranim pjesmama koje vam preporučamo slušati i inače To je to Brixin je projekt koji se razvija u sklopu Rijeka 2020, Europska prijestolnica kulture, programske linije Dječja kuća. Radi se o časopisu za djecu koji se bavi temama iz kulture. Brixin također možemo čitati i na internetu. U njemu možeš čitati o nekim fora knjigama koje nisu lektira, filmovima i predstavama koje trebaš gledati. O robotima, igračkama, računalnim igrama i silnim zanimacijama kojima zabavljaš ruke. Mijenjaš ulicu, svoju sobu i cijeli svijet. I Do sada su izašla dva broja, prvi u lipnju, a drugi u prosincu 2018. godine. Projekt je namijenjen djeci, roditeljima i svima koji rade s djecom i mladima. Projekt osmišljavaju i provode. Voditelj projekta Gradska knjižnica Rijeka. Alt Kino. Gradsko kazalište Lutaka Rijeka. Muzej Modena i suvremena ujutnosti. Te nezavisna organizacija Vijeće Mladih Benčić. Projekt je ostvaren s podršku Rijeka 2020. je gladuš pet puta optričao cijelu ulicu. Igrao se lovice sa, sa svojim kućom, štrudlicom i janom s petog kata. Jutro se je probudio sljepljen za krevet. Skoro pa skuhan. Čini mu se da je vani tisuću stupnjeva iako je 35. Odlijepio se gladuš s kreveta i uletio u tuš. Žedan je kao slon, ali i gladan kao vuk. Mama i tata su na poslu, a hladnjak je prazan toliko da se čini da kruli od gladi. Tanjuška je gladuš sve djepeve u kući. Sasvo na stol siću koju je našao. Čini se da ima dovoljno za sendić. Al ona mu se sendić. Te vruće je za žvaki. Jede mu se nešto slako i vočkasto. Osježavajuće i ljetno. Ali mu se ne žvaće. Baš nikako mu se ne žvaće. Sinula je gladoš ideja, peo trčeo u ormar i zvukao omljenu vreću iz svoje kolekcije platnenih vreća. Onu s namrgođenim kruškama. Izletio je iz stana i dobeciklirao do tržnice. Odlučio se za ljubičasti smučko. Recept za gladošev ljubičasti smučko. Prvo i prvo odi na najbližu tržnicu. Tržnice su uglavnom otvorene do popotneva. Prošetaj tržnicom i baci oko na vočke i povrčke, stabljikice i gomode. Udahni i pomiriši. Osim kad prolaziš kraj kiselo kupusa, tad začepi nos. Uvijek kupuj kod nekog će voće i povrće izgleda baš najsavršenije na svijetu. Poliko crna točkice i neuredan izgled, često su znak da je namirnica uzgojena bez puno umetnih dodataka. Kupi mjeđu bojovniča, mjeđu malina i jednu bananu. Ema banana! Pa pričaj ljudima na tržnici, čak i ako te piti tisuću pitalja. Kao gdje ti je mama ili kako ti je tetka. Potruži se, je to je. Praznici su. Lijepo je biti i Ako na tržnici nema, u obližnim dućanu kupi tekući jogurt i cimetu prahu. A možda ga imaš u nekom maminom tajnom pretnicu za kolače. Provjeri. Dođi doma i probaj ne pasiti z bicikla. U mikseru baci 20 opranih borovnica, 10 opranih malina, jednu guljenu bananu i jednu šalicu tekućeg jogurta. Ako želiš da tvoje smučko bude slađi, u njega ubaci žlicu meda i žličicu cimeta u prahu. Ako ne želiš da tvoje smučko bude jogurtast, umjesto jogurta voliš šalicu narančina soka. Miksaj, miksaj, miksaj i ne guraj prste u mikser. Miksaj, miksaj i smiksaj dok ne dobiješ ukusna smučko ljubičaste boje. Popi slampu ili bez. Smučko može postati sladoled. Ako ti ostare dovoljno smučka ili se u zadnji tempe domisliš i svatriš da se ni ne jede, ni ne pije, već liže sladoled, gladošnji savjet je da svoj smučko izliješ u plastičnu šalicu i na sredinu šalice staviš žlicu. Zaledi smučka na barem 5 sati. Izvuci ga iz šalice i imaš ukusan sladoled. Pa sastojaka, malo igranja rukama, prljava kohinja, ljuta mama i uživanci u mojoj lopusa. Bijeg iz, iz ulice na fantastične lokacije! Kada poznaješ sve što ti je blizu. Dosadno ti je. Jao! Ili su ti susjedi dojadili? Odi na neko daleko mjesto u prirodi. I znaj da ti u svakodnevnom životu nedostaje malo svježeg zraka. Ne znaš gdje bi? Ne brini, mi znamo. Poslušaj naše preporuke. Idemo zajedno! Sljedeća stanica je kanjon riječine Mlinžakalj. Jeste li znali da se u srcu rijeke u nekadašnjoj tvornici papira hartera Nalazi ulaz na šetnicu kroz kanjon Riječine. Samo 10 minuta šetnje do samog kraja Hartere. Dijeli vas od ulazka na šetnicu koja prati tok Riječine. I vodi vas prema mlinovima Žakalj i Matešić. Dok budete istraživali ove nekada velebne mlinova. Koju je danas priroda gotovo u potpunosti zaposljela i pretvorila u pravu džunglu. Osjećat ćete se kao pravi Indiana Jones. Sljedeća stanica je brod na kupi. U brodu na kupi te u stok rijeke kupe čekaju mnogobrojna kupališta. Ugodno hladna voda, šljunčane plažice i pličaci. Te umjetno napravljeni maleni slapovi idealni za cijelodnevnu zabavu i riječni radosti. Voda je uvijek malo hladnija nego na moru, ali je zato prekrasno bistra. A najbolji je dio to što te očine peku kad droniš. A ako i progutaš malo vode kad te brate ili sestra u igri potope, i nije tako strašno. Sljedeća stanica je Vila Ružić. Vila Ružić. Malo dalje od centra grada. Na pećinama. Između prekrasnog i bujnog parka sjedla. I plaže Ružićevo s druge strane smjestila se Vila Ružić. Spomenička knjižnica obitelji Manjoranić Brlić Ružić. Ova kuća mjesto je na kojem se čuvaju i prepričavaju brojne priče iz života ove poznate riječke obitelji. Ako uzmete u obzir da su samo neki od najistaknutijih članova ove obitelji bili, ni manje ni više nego Ivana Brlić-Mažuranić, Ivan Mažuranić i Viktor Ružić, onda znate da je ovo mjesto pravi izvor povijesnih i umjetničkih poslastica ljubavnih priča, zanimljivih osobnih predmeta i zbirka knjiga. Ako se pitate kako je to živjeti u muzeju, odnosno imati muzej u svom domu, iskoristite jedan od dana otvorenih vrata za posjet ovome posebnom mjestu. Sljedeća stanica je park Šuma Golubinjak. Gorski kotar je uvijek dobra ideja. Bilo ljeto ili zima. Kad se sredinom ljeta već lagano zasitimo mora i uzavrelog asfalta, sjednemo u auto ili još bolje u vlak i zaputimo se prema gorskom kotaru Već na gornjem jelenju spuštamo prozarska stakla i udišemo sveži gorski zrak, sa nekoliko stupnjeva niži nego kod nas dolje. Golubinjak se prostire na području veličine 51 hektar i na jednom mjestu zadržava sve osobitosti i ljepote gorskog kraja. A pa tako ondje možete vidjeti čak dvije špilje, kolubinju i ledenu. Poznati prolaz u stijeni paklena vrata. Kraljica šume, divovsku jelu, stariju od 250 godina. šetati uređenim stazama šume ili napraviti piknik na velikoj livadi koja zauzima središnje mjesto park šume. Lutaj još i putovima Frankopana. Rutom je obuhvaćeno 17 kaštela i dvoraca od kojih se mnogi nalaze u blizini mora. Krk, Kraljevica, Bakar, Novi Vinodolski itd. Ljudskasti užupis Bili smo u glavnom gradu Litve Vilniusu i našli genijalni užupis. Umjetničku republiku koja je dan državnosti slavi na svjetski dan šala. Prvi aprili <reptim> Od prijatelja sam vajberom dobio fotku plaži nakon tredje. Ljudi su se kupali, a ja sam stajao ispod stabla u Vilniusu, središću glavnog grada Litve, čekajući pesanak kiše na 7 stupnjeva Celzije. Srećam sam ponio kapu. Travanje je u svoje zadnje sate. Dakle, prva i očita stvar o Vilniusu je da se nalazi na sjeveru Europe. I to u onom njenom dijelu koji nam nije toliko atraktivan i poznat, kao na primjer Švedski Stokholm ili Norveški Oslo. Litva ne pripada skupini tako bogatih i najjačih evropskih zemalja. Ali Vilnius je ipak jako lijep, simpatičan i uzbudljiv grad. A uzbudljivim da posebno čini užopis. Ljudske sti Tvorevina koja se naziva samostalom republikom, a dan državnosti slavi 1. travnja ili ti aprila. I stoga je već puna toga jasno, to mora biti neka šala. Užupis je jedan od najstarih dijelova Vilniusa. U njemu nema modernih staklenih nebodera, kao u suvremenom dijelu grada, a zgrade i kuće su stare i niske, što nas ne čudi. Užupis je godinama bio najopasniji i najjeftiniji kvart Vilniusa, a urušene kuće naseljavale su prostitutke, kriminalci i beskućnici. Šetrati se užupisom bez dobrih razloga nije bilo prepojučnjivo, a onda su 1997. godine stvaju svoje ruke uzeli umjetnici. Proglašavaju užupis samostalom državom s vlastitim ustavom, upravom, zastavom, valutom i vojskom. Pored toga, starovnici se imenuju novom vrstom ljudi. Postaju takozvani homo artisticus, suprotno do tadašnje homo ili homo kapitalisticusu. Najmanje od jednog kilometra četvornog i danas živi oko tisuću umjetnika. Pa oni čine sedminu ukupnog štanodneštva užupisa. Umjetnost u užupisu živi na različite načine. U zatvorenim galerijama koje nisu veće od tri kvadrata. Na trgovima i ulicama koji su postali galerije sa zanimljivim instalacijama, poput plahte iznad oblužnog roka. Grafitima na zidovima. Kipovima poput kamenog jajeta. U užupisu se često koristi politička provokacija. Pa se tu nalazi tibetanski trg. Trg zemlje koju Kina drži okupiranom i ne priznaje joj samostalnost. Knjigu pak možete posuditi iz male nezajedničke drvene knjižnice usred Parkića. Ipak, najveća je fora Ustav Republike Užupis, koja je prevedena niz svjetskih jezika i postavljena pločama uz zid glavne ulice. Rečenice u Ustavu su s jedne strane zezancija, a s druge lijepa poruka kako biti bolji ljudi i činiti bolje društvo. Izvajamo neke posebno drage rečenice Ustava Republike Užupis. Svatko ima pravo na život pored rijeke Vilnije i rijeka Vilnija ima pravo teći pored svakoga. Svatko ima pravo na smrt, no ono nije obaveza. Svatko ima pravo na pogrešku. Svatko ima pravo na jedinstvenost. Svatko ima pravo ne biti voljen, no to nije nužno. Svatko ima pravo na neprepoznatljivost i anonimnost. Svatko ima pravo na ljenost. Svatko ima pravo voljeti mačku i brinuti se o njoj. Pas ima pravo biti pas. Mačka nije obvezna voljeti svoga vlasnika, ali mora pomoći kad je to zaista potrebno. Svatko ima pravo biti nesetan. Svatko ima pravo cijeniti vlastitu nevažnost. Nitko nema pravo na oblikovanje vječnosti. Svatko ima pravo razumijeti. Svatko ima pevo ništa ne razumjeti. Svatko ima pravo proslaviti ili ne proslaviti rođendan. Svatko ima pevo plakati. Svatko ima pravo biti neshvaćan. Nitko nema pravo kriviti drugoga. Svatko ima pravo na individualnost. Svatko ima pevo ne bojati se. Nemoj pobjediti. Nemoj izvratiti udarac. Nemoj se predati. U Vilnius se fora i svašto nešto drugo, a posebno je domljiv centar Kablis. U njemu je pod krovom složen skate park u koji dolaze i roditelji s malom djecom i svi se skupa zabavio i sketanjem. Živio Vilnius! Pa kad se nosi kapa u proljeće. glavnim urednikom Brixina. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Mi smo Srna i i danas ćemo intervjurati Kristijana Benića, glavnog urednika Brixina. Kako si došao na ideju pokrenuti Brixin? Pa, nije jednostavno odgovoriti na to pitanje. Riječ je o nečem što je jako vezano uz priču o nastanku dječje kuće u kompleksu Benćić kako je ta zamišljena dječja kuća od cigli, nekako je fora da naziv tog, recimo, medija koji ona mora imati, bude vezan uz cigle. Zato je taj Brik u nazivu, a s druge strane ovaj zin, kao nešto što pocijeća na fanzine, kao nekakav uradi sam pokušaj, to je ovako što se tiče naziva, a što se tiče sad same cijele priče, kao što sam rekao, dječja kuća mora imati svoj medij, mora imati svoje mjesto gdje se piše za mlađu publiku, za djecu, za roditelje, gdje sama i ta djeca pišu, gdje roditelji pišu i to je zapravo ono osnovna uh, ideja. Uh, došao sam sam bio prisiljen. Jer je to bio zadatak, <laughs> o, to je posao, A, pa i to treba reći jer smo, kada smo se kandidirali za projekte titulu Evropske predstavljice kulture, imali ono doslovno ta pitanja šta će biti naši projekti i onda smo morali smišljati što kreativnije i što zanimljivije projekte, pa smo smislili i Brigzin je bio zanimljiv tim likovima u odjelima iz Brisela. <laughs> Što znači Brixin? Pa evo, to, tome sam malo prije nešto već rekao, ali dobro je ponoviti. Znači, Brix je cigla, a cigla nešto od čega nešto gradimo. Tako da i sa samim onom brigzinom nešto gradimo, gradimo neke uh, stavove, gradimo neka razmišljanja, uh, gradimo neka znanja o tome na temelju kojih nešto možeš napraviti. I to je zapravo ono značenje uh, toga Brick, ne samo cigla. I Zin znači da, to je uzeto iz onog fanzin. da da postoji jedna uradi sam komponenta, u svemu jedna malo, bankerska komponenta, gerilska, ono, jedno samo da je to nešto što sam uh, radiš i nudiš drugima. Ali, ono, kao ono, kad, kad, kad, kad, kad, kad, kad mi pišeš što znači brigzin, nikad ne bi rekao sam samo taj kao neki doslovni prijevod, nego bi više važno reći da je to uh, taj magazin o stvaranju kulture uh, za djecu. I po tome je i jedinstven, jer je fokusiran na kulturu i na umjetnost. Zašto si odlučio baš tiskati časopis? Kao, zato je sve danas digitalno, pa nema smisla nešto tiskati, to nije naravno točno. Tisak je sjajan, s papira stvari puno bolje doživljavamo, a s druge strane, kroz tiskani broj mogli smo koristiti i nekakve druge kreativne vještine, pružiti i priliku nekim drugim uh, kreativcima da izraže svoje uh, vještine, recimo dizajnerima, ilustratorima, ta vizualna komponenta je jako uh, važna i zato je tisak dobar. Ja inače volim tisak jer on pruža tu jednu koncentraciju, to je ko jedna uh, ona, pilula, inspiracije, znanja koju dobiješ u jednom paketu. I mislim da je svima ponekad malo i dosta ovog digitalnog, hiperaktivnog svijeta. Što se očekiva od prvog brava Brixina? Pa evo, ovakve razgovore. <laughs> pa Očekivao sam da će biti upečatljiv, da će pogoditi neke ljude u žicu, da će se na temelju toga skužiti kako to ima smisla raditi i u buduće a, i sve se to nekako i, i događa. A ono što bi on kao još možda više volio zapravo i da se to događa nije mi to jednostavno zapravo znat da sve te ideje je netko primio, ne znam da je neki 10-godišnjak na temelju ideje o izradi urbanog vrta, ispred svoje zgrade, doista je napravio taj vrt, ne. Evo, to bi bilo nekakav najveći o, rezultat, da kažem, ono, evo, očekivanja su se ispunila, ali s vremenom, upravo to očekujem. Tko sve stoji za sadržaja i izgleda Brixina? Jako puno ljudi. O, ma, ja neću nabrajat ovakve te ustanove, organizacije koje se tu onako strašno dosadno mislim da je važno reći da stoji puno pametnih i kreativnih ljudi koji su stručni u onome o čemu su pisali neki su ne znam stolari neki su urbani vrtlari neki su dizajneri neki su gejmeri i to je zanimanje <laughs> tako da to je Ključan dio ekipe, a vrlo važan dio je ovaj dizajnersko-vizualni. To su različiti ilustratori i dizajneri koji su napravili veći dio ovih crteža, slika kojima je Brixin ispunjen. Mi smo odlučili da neće imati fotografije, već da će imati takve originalne uh, radove. Koliko se dugo radili na prvom Brixinu? Dugo smo ga mučkali u glavi, rekao bih godinu dana da smo ga mjesili u glavi, a u samoj realizaciji tri mjeseca su zapravo bila ključna. Ovaj prvi broj je napravljen od trećeg do šestog mjeseca uh, 2018. godine. Koja je bila tema od prvog priksina i zašto? E, uh, tema je bila ulica, jer... Uh, Ulica je meni osobno, recimo, dosta bliska i zanimljiva tema. S obzirom da je to išlo ljeto i onda on trebao živjeti kroz ljeto, nekako je upravo taj život na ulici u tom toplom dijelu godine vrlo zanimljiv, pruža puno prilika, puno ulica je meni simbol i za slobodnu igru, i za nekakvu kreativnost, ba za nekakav osjećaj slobode. Ovaj, i mislim da je to nekako trebalo poručiti tim brojem i zato je tema ulica. Da li se ulica promijenila od tvog djetinstva do danas? Asfalt je isti, zidovi su isti, ali je puno toga drugačije. Prvo, mislim najbitnije da recimo, u mojem djetinstvu, a to nije bilo, mislim, tako davno, ovaj, u smislu da su to neke prastare godine, to su 90. godine 20. stoljeća, bilo je znatno manje automobila, o, danas su te ulice sve zakrćenije, mislim da smo dosta popustili cijelom tom osjećaju da ulice moraju biti nekako slobodne, da moraju služiti ljudima, služe uglavnom glavnom automobilima, u tom smislu je promjena dosta velika. U drugom smišlu je nešto manje djece. Ovaj, tako da su svata društva koja borave na ulici i on, kojima je ona najzanimnijija surijeđa. O, I to je onako malo šteta. I ha, dobro je onda ponekad i ovaj neki digitalni svijet, malo ljude odvlači. Svijet ekrana, svijet nekog igranja uz ekrane. Gledanje televizije i slično tako da i zbog toga može malo manje ljudi na ulici nego u to vrijeme o, kada sam ja o, odrastao ali opet s druge strane mislim da o, ulica ono, pruža više prilika nego ikada upravo zbog svega toga što si najviše volio raditi na ulici kad si bio lako. Znači Ja sam odrastao u, u novom naselju Škurinje, to je onako bilo ono baš ta, ona, pravi kvart nekakav i nas je bilo dosta, bilo smo dosta veliko muško društvo, mogu reći da nismo imali niti jednu djevojčicu u društvu. Bila se ne, negdje dvadeseta. Uh, vrlo različitih dječaka, neki su bili življi od drugih, uh, slobodniji od drugih. To tako da, stvarno ono svašta, od nekih zanimljivih, ovako kreativnih stvari, od tih silnih kućica, uh, izrade, uh, samostalno izrade nogometnog igrališta, to je fora, jednom su pokrali skele koje su posagali na jednu zgradu, da, doslovno pokrali smo to, i od toga smo napravili golove za to igralište jer drugi, no, nije bilo golova, nikog drugih nije radio, mi smo cijeli i trebali smo golove. Tako da radili smo takve stvari, dosta smo voljeli uh, pirotehniku, ovaj, nije nešto za promoviranje, ali je tako bilo. Ne, uh, ne, ne znam, uh, razne zlobe koje su se radile. Uh, sa pirotehnikom različite gluposti i opasnosti kojima smo se izlagali zbog toga ja danas evo srećom, iako da vidio sam neku groznu vijest da si je netko spucanjem karabita ozgledio ruku mi smo to stalno radili, karabita smo imali gomilu na njega se je pljuvalo, palilo i onda bi eksplodirala ta posudica u kojoj se to radio <laughs> Mislim zašto to govorim, to, jer je to bila ta nekakva naša dječja uh, igra, tako smo mi to svačali, neke druge zaba, malo je nekih drugi zabav bilo nešto manje i bilo je to glupo vrijeme koje je bilo obilježeno uh, ratom, uh, tom nekom atmosferom, uh, pucanja, stradanja i svega, to š, svim onim što nije normalno, ne jer nije normalno u djetinstvu sve to imati, ali to je jako utjecalo na nas i na naš uh, život na ulici tada. Um, ono, u takvom mjetu nas je baš puno, puno uspomena, puno nekih sjećanja, uh, i ono, baš puno nekih ono, odnosa i prijateljstava sa svim tim ljudima koji su tamo uh, bili. Mislim, treba reći ono, mislim, ja, ima tu negativnih aspekata, već sam je ovo rekao, neki od tih ljudi upravo zbog tog nekog života ulice, nazovimo, loše su i prošli, ovaj, ušli su recimo u neki svijet droge, narkomanije i to, pa su, nažalosti, preminuli, ovaj, dok su neki drugi potpuno dru, otišli u drugom smjeru i rade neke zanimljive, kreativne stvari. Gdje istražuješ podatke za blog Znači ono što ja pišem, dosta toga istražujem po knjigama, dosta po člancima diljem onog interneta, ne volim neke površne izgore, onda puno ljudi pita nešto, znači volim pitati stručne je za neko područje. Što neće misle pa iz toga dosta toga formiram neka mišljenja, neke rečenice i ta ja, recimo konkretno tu ulicu sam ovdje izdržila najbolja knjiga je bila uh, autora Louisa Manforda uh, povijest grada. Možda se tako nije neve, sad sam to i zaboravio. <laughs> Ali to je jedna ogromna debela knjiga od 67 stranica i tražuje povijest uh, nastanka i razvoja gradova, a ulica je glavni dio uh, znači. grada to je bio naj, najkoristniji, baš nekakav materijal na temelju kojeg sam puno toga ovdje izpisao. Što si najzanimljivije saznao u ulici dok si pisaoš članak? Pa mislim, fora mi je bilo to da, koliko zapravo ulica stara, kada to svaciš, da, da sa tim opće prvim gradovima, ne znam, to je bilo do 15.000 godina prije Krista, da zapravo Ulica je uvijek imala vrlo sličnu funkciju kao i danas, uvijek je to mjesto susreta, mjesto gdje se odvija igra, u nekoj odrastioj dobi posao i uvijek se sve to nekako miješa i uvijek je ulica glavni neki element koji daje živost nekom gradu. Hočeli u 2019. godini izaći novi projekt Priksina? Znači već smo i 2018 objavili drugi broj, njegova tema je bila dosada. To je fora, to je povezano s ulicom jer je ulica ujedno jednoj najzabavnije i najdosadnije mjesto na svijetu, to je mjesto gdje ono kljucaš kad nema nikoga kad čekaš društvo i kad ne zna šta raditi. Uh, I sad radimo o treći, da, uh, za on će opet biti praznički, tamo negdje pred ljetne praznike, u rukama će nam biti i treći. Hvala ti što si došao i što si odgovorio na naša pitanja i nadam se da ćeš doći drugi put. Hvala i vama na pozivu, pitanjima i na tome što stvarate zvučni Brigsin. to je super ideja. Knjige kao ljudi. Pozdrav svima, ja sam Nina. I ja sam Lorena. I mi smo dio malog uradništva Vijeće Mladih Benčići. Znamo se sa raznih radionica već nekoliko godina, i tamo smo se družili. A Lorena je napisala članak za časopis Brigzin, pa pisala je o knjigama. I mene je zanimalo kako ti zapravo nađiš vrijeme čitati knjige u ovom svijetu gdje skoro nitko ne čita knjige. Uh, a, evo, nija isto, ne znam gdje nađam vrijeme, ali je to, u, uvijek, vremena uvijek ima. Za ono što volim, vremena uvijek ima. A, kako si se uopće odlučila pisati o knjigama? Pa, evo, zato što ja stvarno ne mi se knjige. A sad jednostavno ne mogu zamisliti u kojem nisam voljela knjige i znam da jako puno mojih vršnjaka to ne voli, ne voli i jednostavno ne voli. Htjela sam da ima neku pravu sliku to tome kako je zapravo to knjiga. A što je probudilo tu tvoju ljubav prema knjigama? Pa evo, od uvek sam voljela gledati filmove i serije i, ovaj, i jednostavno bi se totalno izgubila u tom alternativnom svijetu. Evo, obožavala sam Harry Pottera i... Ovaj, i... Svih osim dijela sam pogledala normalno novih puta. I ovaj, i tek kad je ispiteljica ovaj, Harry Pottera dodela jedan dio kojeg su već uh, svi, uh, najavili da neće biti film, ovaj to je bilo u meni veliko razočaranje. I ovaj nisam imala nijedan drugi izbor nego jedno sam taj dodatak tu knjigu. I ovaj, evo kad sam pročitala sam bila tako razočarana što je kraj i onda sam malo razmišljala da zapravo ne mora biti kraj jer uh, da postoji 7 dijela knjiga koje nikad nisam pročitala a koje vjerojatno nešto skrivaju što odnikad nisam znala. I što ti onda draže film Harry Potter ili knjiga? Uh, pa eto, nekako sve što sam vidjela u filmu imaju knjizi a u knjizi još dodatnih stvari tako da knjiga definitivna a onda ću to morati jednom pročitati pošto sam ja a zašto je nasla tvoje kolumne knjige kao ljudi Kako si našla tu usporegu? Pa, eto, malo sam razmišljala o tome zašto ja nisam voljela knjige. I spratila sam da je to zato što nikad nisam čitala nešto što sam ja sama izabrala, nego sam uglavnom čitala lektire. Koje to su ti nametnute. Da, upravo to. Ovaj, koje na je neko drugi jednostavno uh, odredio da moramo to napraviti i tu sam već ono, u glavi stvarila neku blokadu da je to nešto dosadno. I ovaj, i eto, kad sam odabrala nešto što ja volim, uh, jednostavno je to bilo to. I shvatila sam da... Isto to možemo usprojiti u našem odnosu s ljudima, a to je evo, najbliži prima svima nama su naši prijatelji i to kako mi biramo prijatelje na temelju toga da li nam seđe nikog ponašanje, njihov karakter i jednostavno volimo provoditi vrijeme s nekim koje nam paše. I, Znači, njegu, ako ti neko para pače karakterno, s njim ćeš provoditi svoje vrijeme i to vrijeme će biti ispunjeno. I isto to možemo reći za knjige, jer kada doberamo nešto što se nama sviđa, neki žaner koji se nama sviđa, ovaj, jednostavno nam neće biti dosadno čitati o tome. Da, o lektiramo, nemamo izbora i onda često mladi osuđuju sve knjige po tome kako se o uh -huh, ne znam, ili ti voliš čitak i tako da? Pa... Volim čitat, ali ne nađem nekako vrijeme za čitat, a kad nađem, onda je puno lakše pogledat film nego pročitati bilo kakvu knjigu. Ali se gleda da ima više stvari u knjigama, pa možda i krenem malo više čitati. Pa, ja ti svojim slučiti, te proraču. I koja je onda bila cijela poruka ovog teksta? Zašto, koja Koje motivacija da baš to napišaš? Pa eto, zato što jednostavno uh, ja... Ob... Ja jako volim taj osjećaj koji ja imam da čitam knjige i doživlje koje imam nakon što pročitam knjigu. I se to se dogodila sa filmom, ali jednostavno, evo, meni više paša knjiga od nekih nekim pogledima. Iako filmove obožavam. Ovaj, ali eto, u svakom slučaju bih preporučila da, da probat, evo, tebi bih preporučila Prvo je da uh, si odabereš neku knjigu koju voliš. Odnosno, možda, možda čak i na nekom, neki film koji voliš. Iako znaš da postoji knjiga, da pročitaš i eto. Hvala ti puno na savjetu. Hvala što si bila ovdje sa mnom i ispričala mi se o svom članku. Hvala tebi. se probudim, kažem dobro jutro Aleksi. Good morning, Alexa. Alexa uzvrati. Krenem do i kažem je, Alexa, play Cow is Purple by Seth Godin. Alexa počne govoriti redke jedna od najpoznatijih marketinjskih knjiga u povijesti. Alexa je glasom upravljan kućni pomagač najvećeg knjižara na svijetu. Amazona. Seti svoj tekst doista napisao i objavio na papiru. Ali dobri ljudi su ga pretvorili u audio knjigu. Pronašli pripovjedače koji čitaju tekst i sve snimili. Zahvaljući Aleksi i drugim formatima u kojima Audio knjiga živi. CD, audiofilm na stiku, mobu, laptopa, posebnim aplikacijama iz App Stora i Google Playa, YouTube. Pomaži svima nama koji nemamo uvijek vremena sjesti i čitati koji želimo nešto zanimljivo slušati u auto, autobusu ili slično. Audio knjige pomažu i onima koji slabo ili, nažalost, uopće ne U gradskoj knjižnici Rijeka možeš pronaći nešto audioknjiga. I to uglavnom u formi na CD-u. U katalogu gradske knjižnice Rijeka možeš vidjeti koje su to. Sigurno primjećuješ da su to uglavnom stvari za djecu i lektire. U Hrvatskoj i na hrvatskom jeziku radimo jako malo audio knjiga. I to je velik problem. Yeah. Također... Može i nemaš CD player. Jer se danas rijetko istavljaju u laptop -e. Na stranici Hrvatske knjižnice za slijepe ćeš najviše o svim naslovima koji postoje u tom obliku. Prvi audio Brixilj za vas su priredili Voditelji radionice Davor Popdankovski, Davor Margan, Sebastian Tomažin iz Radio Rože. Petra Šarac, Natali Bosić i Ivana Golob-Mikić. Sudionici. Anika Juriša, Ema Juriša, Una Grzdanov, Srna Ilić. Lovro Kegalj, Lucijan Sobol, Lorena Kalić i Nina Damjanović. Da i ni jedna banana. Hvala što ste nas slušali. Pratite nas i dalje na web stranicama časopisa Biggin i Vijeća mladih Berić. U međuvremenu slušajte radio Jožu. Popis pjesama koje smo možete naći u opisu. Zabij, zabij, zabij, zabij, zabij, zabij, zabij, zabij. Ovaj projekt je financiran iz sredstava Rijeka 2020, Europska prijestolnica kulture. Do slušanja! Do slušanja! Radio